Подумала Енн та вголос відповіла «Оскільки ви вже тут, пані Раймонд, я, мабуть, піду». «Вам я більше нічим не буду корисна. До того ж, на вечір маю роботу». Двійнята, як один вискочили з ліжка і обхопили Енн з обох боків. «Нехай тепер щотижня буде похорон!» закричав Джеральд. «Бо ви мені сподобалися, пану Ширлі. Я хочу, щоб ви завжди нас гляділи, коли мама їде». «Я теж!» виюкнула Джеральдіна. «Ви краще, ніж та пана прауті. «Набагато краще», додала Джеральдіна. «Ви напишете про нас оповідання?» запитав Джеральд. «Напишіть», просила Джеральдіна. «Я певна, ви мали добрі наміри», мовила пані Раймонд тремким голосом. «Дякую», крижаним тоном відповіла Ен, намагаючись вивільнитися з чіпких рук двігнят. «О, прошу вас». «Тільки не сваримося, благально проказала пані Раймонд, її величезні очі сповнилися слізьми. «Для мене це так нестерпно сваритися з кимось». «А вже ж ні», – велична мовила Ен, котра вміла бути дуже величною. «У нас немає ані найменшої потреби сваритися. Я певна, що Джеральд і Джеральдіна провели дуже гарний день, хоч і не можу сказати цього про сердечно малу Айві Тренд. Додому Енн верталася, мов би, набагато років старша. І я ще колись уважала Деві халамитнику, думала вона. Ребекка Д'ю збирала пісні братки в сутінковім саду. Знаєте, Ребеко, свого часу я вважала настанову «Дітей має бути видно та не чути» занадто суворою, але тепер бачу її переваги. Моя ж ви бідулашечко. Зараз їдам вам повечеряти, сказала Ребека Д'ю. І не докинула, я ж вас попереджала. Уривок із листа до Гілберта. Пані Раймонд прийшла до мене вчора і зі слізьми в очах благала простити їй ті нерозважливі слова. Якби ви знали, пане Шерлі, що таке серце матері, вам було б неважко простити. Але мені і так було неважко простити. Попри все, пані Раймонд уміє здобувати симпатію, та і з драматичним гуртком вона тоді нам дуже допомогла. І все ж, я не сказала, раду пригляну за вашими дітьми будь-якої іншої суботи, коли ви десь поїдете. Людина вчиться з досвіду, навіть така невиправно довірлива і оптимістична, як я. А зараз декого із самерсайдської громади вочевидь непокоїть історія Дові Рескот і Джарві Самороу, які, за словами Ребекки Д'ю, заручені вже понад рік та досі не дійшли до вівтеря. Тітонька Кейт дальня родичка Дові. Точніше, здається, вона тітка її сестри в других з материнського боку. Неабияк переймається цією справою, оскільки вважає, що Джарвіс – це чудова партія для Дові. А також, як я думаю, тому що ненавидить Франкліна Вескота. І хоче бачити, як він зазнає поразки на всіх фронтах. Не те, щоб кітонька Кейт визнавала, що ненавидить когось, та вони з пані Вескот – були подругами в юності. І вона запевняє, що це Франклін звів жінку в могилу. Мене ж ця історія цікавить тому, що я дуже симпатизую Чарвісу. І до певної міри дові. А ще, мабуть, тому, що я віддавна люблю встромити носа в чужі справи. Щоразу, звісно, зі шляхетним наміром. Якщо коротко, то ситуація така. Франклін – безкот, високий, похмурий та непривітний торговець і добряше і жаднюга. Він ні з ким не спілкується, а мешкає в обістці під назвою «В'язовий гай» на околиці край дороги, що веде до гавані. Я раз чи двічі бачила його. Утім, знаю про нього лиш те, що він має моторошну звичку – сказати щось, а тоді довго безгучно розсміятися. Він не ходить до церкви, відколи там почали співати гімни, та ще не полягає, щоб усі вікна в його домі були причинені навіть озимку під час завірюх. Мушу визнати, що через цю останню його рису я відчуваю до нього симпатію. Але, схоже, я така єдина в Саммерсайді. Тут він впливова особа, і жодне рішення міської влади неможливе без його схвалення. Дружина його померла. подейкують, що то була справжня рабиня – який невільно було і кроку вступити без дозволу. Я чула, буцім Франклін одразу по весіллі заявив, що хазяїном у домі буде він. Дітей, окрім Дові, призв'язку Дові походить від англійського слова «дав» – «голубка», справжнє ім'я Сибіла, у пана Вескута немає. Дові – гарненька, пухкенька, дев'ятнадцятилітня дівчина і з червоним, завжди трішки розкритим ротиком дрібними білими зубками, рудувато-каштановими косами, великими, блакитними очима і темно-коричневими віями. Такими довжелезними, аж починаєш думати, чи вони справжні. Джен Прінгл каже, що в ці очі Джарвіс і закоханий. Ми із Джен уже детально все обговорили. Джарвіс – її улюблений кузен. До речі, ти не повірив би, як Джен любить мене, а я її. Вона чудова дівчинка. Франклін Вескот не дозволяє Дові мати кавалерів, тож коли за нею почав упадати Джарвіс Мороу, він заборонив йому приходити, а доньці – вештатися з тим жевжиком. Але було вже запізно. Дові і Джарвіс одне в одного нестямно закохалися. Їм співчуває все місто. Франклін Вескот поводиться геть нерозважливо. Джарвіс – успішний молодий адвокат, Зізнаної родини, з неабиякими перспективами, та й узагалі дуже гарний і порядний хлопець. Кращого їй і не знайти, запевняє Рабека Дью. Джарвіс Мороу міг би взяти будь-яку дівчину з усього Самерсайда, та Франклін Бескот як затявся, що Дові мусить бути старою панною. Йому потрібна добра економка після смерті тітки Мегі. Чи намагався хтось його переконати? запитала я. Ніхто не наважиться сперечатися з Франкліном Вескотом. Надто же він ущепливий. А коли взяти над ним гору, то впадає в шал. Я сама його таким не бачила. Та пан на правоті розповідає, що він був втнув, коли вона в них шила. Розстрадився хто на чого. Тайну кидати речі у вікно. Усе, що під руку траплялося. Поеми Мільтона впали просто через паркан у ставок, Де в Джорджа Кларка ростуть лілеї. Завжди він немовби невдоволений життям. Панна Прауті розповіла мені, що її матінка сказала, буцім гіршого і не чула за той його вереск, коли він народився. Певне, Господь має рацію, створюючи таких людей, як він. Та все ж мені дивно, для чого? Ні, я не бачу для Джарвіса і Дові іншого виходу, крім як тікати разом. Кепська то справа. Хай якої романтичної брудні про це не кажуть. Але тут їх кожен зрозуміє. Я не знаю, що мені робити, але щось мушу вдіяти. Я просто не можу спокійно сидіти і дивитися, як у мене під носом люди занапащають своє життя. І байдуже, у який шал впаде від цього Франклін Вескот. Джарвіс Мороу не чекатиме вічно. Подейкою, що йому вже уривається терпець. А ще хтось бачив, як навіжено він здирав кору з дерева в тім місці, де колись був вирізав ім'я Дові. Та ще ходять чутки, буцім гарненька донька пальмарів давно вже пускає до нього бісики. А його сестра каже, що їхня мати заявила, наче б її синові, немає потреби все життя сидіти на припоні коло одної єдиної дівчини. О, Гілберти, усе це так мене смутить. Нині, коханий, місяць розлив своє сяйво над тополями у дворі над гаванню, звідки поволі випливає корабель-привид, над старим цвинтарем і над моєю особистою оголовенкою клановим гаю, і над королем штормів. Мабуть, те саме сяйво л'ється і на стежину закоханих, і на озеро осяйних вод, і на старенький ліс привидів, та долину фіалок. Сьогодні на всіх пагорбах повинні танцювати феї. Та знаєш, милий, Місячний сайво, коли немає з ким його споглядати, це лише світло та годі. Шкода, що я не можу нині прогулятися з маленькою Елізабет. Вона любить гуляти попід місяцем. Ми гуляли так і з нею в зелених дахах. Проте вдома Елізабет бачить місячний сяйво тільки з вікна. Я починаю хвилюватися з неї. Скоро їй десять, а тим двом бабиськам байдужісінько до її потреб духовних та емоційних. Вона сита і убрана, та їм і на думку не спадає, що їй потрібно щось іще. І з кожним роком усе ставатиме дедалі гірше. Яке дівоцтво чекає на це підолашне дитя? Джарвіс Мороу проводив Ен додому зі шкільної церемонії вручення нагород за успіхи в навчанні і звіряв їй усі свої гризоти. Ви мусите тікати разом, Джарвісе, Усі так кажуть. Зазвичай я цього не схвалюю. Сказала це, мов якась сорокалітня вчителька. Непомітно покипкувала із себе Н. Та з кожного правила є винятки. Але, Н, для цього нас повинні бути двоє. Я ж не можу тікати сам. А так боїться батька, що я не доможуся її згоди. Та це й не буде втечею. Справжньою втечею. Хай лише вона ввечері прийде до моєї сестри Джулії, «Пані Стівенс, ти її знаєш, там уже чекатиме пастор, і ми одружимося, не порушивши жодних правил пристойності, а тоді поїдемо в медовий місяць до тітоньки Берти в Кінгспорт. Усе так просто, але я не можу вмовити дові. Бідулашка так довго жила під суворим батьковим наглядом, що в неї геть не лишилися сили волі. Змусь її, Джарвіси. Невже ти думаєш, що я не намагався, Енн? Я благав, доки не спав з лиця». Коли вона зі мною, то майже обіцяє, що втече. Та щойно опиниться вдома, пише мені, що не зможе. Хай як не дивно, але бідна дівчинка так щиро любить свого батька, аж їй нестерпна сама думка, що він цього ніколи не простить. Скажи їй, що вона мусить обрати між батьком і тобою. А якщо Дові все ж обере його, навряд чи цього слід боятися. Хто знає, понуро відказав Джарвіс. Але щось треба вдіяти. Так не може тривати до віку. Я гину за дові. Це знаю увесь Саммерсейд. Вона, мов недосяжна червона трояндочка. Я мушу дотягнутися до неї, Ен. Поезія добра, коли доречна. Та зараз, Джарвіси, вона тобі не допоможе. Суворо орвала його Ен. Це правда. Хоч і нагадує сентенція Ребеки Д'ю. Тобі ж потрібен міцний, здоровий глуст. Холодний і розважливий. «Скажи дові, що втомився від її вагань, і що вона мусить вийти за тебе, або попрощатися з тобою назавжди. Якщо вона недостатньо любить тебе, щоб піти заради тебе від батька, ти, бодай, дізнаєшся про це». Джарвіс застогнав. «Ен, тебе не тримав усе життя в лабетах Франклін Бескот. Ти й гадки не маєш, який він». «Добре, я спробую в останнє». «Як ти кажеш, якщо дові любить мене, то втече зі мною». Якщо ж ні, я, бодай, знатиму найгірше. Мені вже здається, що я виставляю себе глом. «Якщо тобі так здається», – подумала Ен, – «дові краще не втрачати пильності». Кілька днів потому дові і собі зазирнула в шелесткій тополі, щоб порадитися з Ен. Ен, що мені робити? Що я можу вдіяти? Джарліс хоче, щоб ми втекли разом. Тобто це виглядатиме, як втеча». Наступного тижня тато їде в Шарлотаун на масонський бенкет. Тоді випаде слушна нагода. Тітка Меги ні про що не здогадається. Джарвіс хоче, щоб я прийшла до пані Стівенс і щоб ми там побралися. А ти чому не хочеш, Дові? Ох, Енн, ти справді думаєш, що так і треба? Дові з мольбою дивилися на Енн своїми прекрасними очима. Благаю, благаю тебе, скажи, як мені бути? Я геть розгублена. Голос дівчини урвався. На очі набігли сльози. «Ох, ти не знаєш мого батька. Він ненавидить Джарвіса. Я навіть не уявляю, чому. А ти? Як узалі хтось може ненавидіти Джарвіса? Коли він зайшов до мене вперше, тато прогнав його і обіцяв нацькувати пса, якщо Джарвіс прийде ще раз. Нашого великого бульдога. А вони, коли вже вчепляться, то не відпустять. Якщо я втечу із Джарвісом, тато ніколи мені не простить». Ти мусиш обирати між ними, Дові. Джарвіс теж так каже, схлипнула дівчина. Ох, він був такий суворий. Я ніколи ще його таким не бачила. І я не можу. Не можу без нього жити, Ен. То живи з ним, дівчинко, і не називай це втечею. Прийти в Саммерсайт і взяти шлюб у присутності його друзів та рідних – це не втеча. Тато називається це саме так, мовила Дові, тому й чередання. «Але я зроблю, як ти кажеш, Енн. Я певна, що ти не порадиш мені лихого. Я скажу Джарвісу, щоб він дістав дозвіл на шлюб. А коли тато буде в Шарлотауні, прийду до пані Стівенс». Щасливий Джарвіс розповів Енн, що Дові зрештою пристала на його план. Я зустріну її у вівторок увечері, в кінці стежки. Дові не дозволяє мені підходити аж до будинку, щоб тітка Мегі не побачила». А тоді ми підемо просто до Джулії і одружимося. Усі мої рідні теж прийдуть, щоб сердечна крихітка не хвилювалася. Франклін Вескот заявив, що я ніколи не здобуду його доньки. Я доведу йому, що він помилявся. Був кінець листопада, тож вівторок видався похмурий. Час від часу над пагорбами зривалися холодні зливи. Крізь пелену сірої мряки Світ здавався тоскним і порожнім. «Мідолаж дові. Кепський день їй випав для весілля», – подумала Ен, «А раптом, раптом, – здригнулася вона, – раптом нічого не вийде. Це буде моя провина. Дові ні за що, не пристала б на це, якби не я. А раптом батько їй ніколи не простить. Ен Шерлі, припини. Це все через погоду». Надвечір злива вщухла, та повітря досі було холодне і вовке. Із неба не розвіялися низькі свинцеві хмари. Ен сиділа у себе в башті, перевіряючи учнівські зошити, у товаристві димка, що вмостився побіля грубки, зненацька від парадних дверей долинув Грюкіт. Ен кинулася вниз. Зі своєї кімнати стривожено визирала Ребека Дю. Ен дала їй знак повернутися. Хтось стукає в передні двері, за могильним голосом проказала Ребека Дю. «Ні-ні, Ребеко, мила, усе добре. Тобто, боюся, що все погано. Так чи так, це лише Джарвіс Мороу. Я побачила його з бічного вікна моєї башти, і думаю, що він хоче поговорити зі мною». «Джарвіс Мороу, мовила Ребекка Д'ю, вертаючись до себе і зачиняючи двері. «Це була остання крапля». Джарвіс, що сталося?» «Дові не прийшла», – мовив сам не свій від хвилювання Джарвіс. «Ми кілька годин прочекали» пастор, мої друзі і Джулія з вечерею, а Дові не прийшла. Я чекав її в кінці стежки, поки ледь не здорів. До будинку йти не наважився, бо не знаю, що сталося. Цей старий Катюга, Франкін-Вескот, може... Може, він повернувся? Чи тітка Мегі її замкнула? Та я мушу знати. Ен, піди у в'язовий гай і дізнайся, чому Дові не прийшла. Я? Піди? Недовірливою, граматично неправильно запитала Н. Так, ти. Мені більше нема кого попросити. Лише ти знаєш про весілля. Н, допоможи. Ти завжди нас підтримувала. Дові каже, що ти єдина її справжня подруга. Ще не пізно. Зараз тільки дев'ята. Піди. Щоб мене жував бульдог, насмішкувато поцікавилася Н. Цей старий пес, зневажливо мовив Джарвіс, він і на волоцюгу не гавкне. Ти ж не думаєш, наче я боюся пса. До того ж, на ніч його завжди замикають. Просто я не хочу створювати дові зайвих клопотів, якщо вони про щось довідалися. Будь ласка, Енн. Здається, виходу в мене немає. Безнадійно стенула плечима Енн. Джарвіс довіз її до стежки перед в'язовим гаєм. Та Енн заборонила йому йти разом із нею до будинку. Ти сам сказав, що коли пан Вескот повернувся, це може тільки ускладнити становище дові. Енн квапливо рушила довгою стежкою між дерев. Небо милинуло хмари. Подеколи крізь них пробивався місяць. Та здебільшого довкола було моторошно темно, і дівчина боялася ймовірної зустрічі із псом. В'язовий гай теж був зовсім темний. Світилися тільки в кухонім вікні. Бічні двері Енн відчинила тітка Мегі, старезна сестра Франкліна Вескута, зморшкувата, ледь згорблена жінка, що не могла похвалитися бедетним розумом, хоч і була вправною господиною. «Тітонько Мегі, довів вдома?» «Довів ліжко», – незворушно відказала тітка Мегі. «У ліжку? Вона хвора?» «Та начеб і ні». Цілий день була сама не своя, а тоді після вечері каже, що втомилася, пішла і лягла. «Я мушу поговорити з нею, тітонько Мегі. Лише хвильку». «Я...» Хочу запитати вдові дещо дуже важливе. Ну, то проходьте вже. Кімната праворуч, на другому поверсі. Тітка Мегі вказала Н на сходи і перевальцем почовгала знову до кухні. Уздрівши Н, яка доволі нетактовно одразу після квапливого стуку зайшла в кімнату, дові сіла в ліжку. У світлі крихітної свічки було видно, що вона плаче, та її сльози тільки розтратували Н. Дові вискот. Ти забула, що обіцяла нині ввечері узяти шлюб із Джарвісом Мороу. Нині ввечері. Ні, ні, захлипала дові. Ох, Ен, я така нещасна. Який це був жахливий день. Ти не уявляєш, як мені було. Зате уявляю, як було сердечному Джарвісу. Чекати тебе дві години на тій стежці під холодним дощем. безжально відрубала Ен. Він, він дуже лютий. Зовсім трішки, м'ядуче відказала Ен. Ох, Ен, я так злякалася за всю ніч і по вікни склепила, я не змогла би, просто не витримала б цього. Ен, у такій втечі є щось ганебне, і я не мала б жодних подарунків, ну, може, всього кілька, і, і я завжди хотіла вінчатися в церкві, щоб бути гарно убраною. У білій сукні, і серпанку, і. і в сріблястих туфельках. Дові вескот, велась і ліжка. Негайно. Одягнися і ходімо. Тепер. Тепер уже пізно, ен. Не пізно. Зараз або ніколи. Ти мусиш розуміти, це Дові. Якщо маєш бодай крихту здорового глузду, Джарвіс не захоче навіть розмовляти з тобою, якщо ти так його осоромиш. Ох, ен. Він простить мені, коли дізнається. Не простить. Я знаю Джарвіса Мороу. Він не дозволить тобі до віку бавитися його долею. Дові, ти хочеш, щоб я соломість з тебе витягла з ліжка? Дові здригнулася і зітхнула. Я не маю сукні. У тебе з півдесятка гарних суконь. Надінь оторожево, та втяну. І посагу не маю. Джарвісові рідні будуть глузувати з мене. Буде тобі і посаг. Тільки згодом. Дові, невже ти цього не обміркувала? Ні. Втім, то і річ. Я щойно вчора ввечері замислилася, а тато, ти не знаєш мого тата Ен. Дові, я даю тобі десять хвилин, щоб одягнутися. Рівно за десять хвилин Дові була вбрана. Ця сукня ста... стає мені тісна, радала дівчина, доки Ен застібала на ній гачки. Я ще сильніше погладжую, і тоді Джаревіс мене роз... розлюбить. Я хочу бути висока, струнка і бліда, як ти, Ен. Ох, Ен. «А що, як нас почує тітка Мегі?» «Не почує. Тітка Мегі порується на кухні, а ти знаєш, що вона глуховата. Ось твоє пальто і капелюх. А в цю сумку я склала всякі такі речі». «Ох, у мене серце калатає. Ен, я братка?» «Ти красуня», – щиро відказала Ен. Гладенькі щічки дові полагкутіли рум'янцем, а очі були ясні, попри всі нещодавні сльози. Та Джарвіс не бачив отемлівих її очей. До того ж, він сердився на свою кохану і впродовж усієї поїздки до міста був трохи набурмосаний. «На бога, дові, не дивися так налякано через те, що мусиш зі мною побратися», – докірливо буркнув він, коли дівчина вийшла з гостєвої кімнати в домі Стівенсів. «Не плач, бо ніс розпухне». І поквапся, уже майже десята, а нам треба встигнути на поїзд об одинадцятій. Дові повеселішала, щойно збагнула, що остаточно і навіки вийшла заміж за Джервіса. На обличчі її з'явився вираз, котрий Н у листі до Гілберта дошкульно охрестила, як медово-місячний. «Мила Н, ось це завдяки тобі. Ми ніколи цього не забудемо, правда, Джервісе? Ох, Н, прошу тебе, зроби для мене ще дещо. Скажи татові, що я вийшла заміж». Завтра надвечір він буде вдома. І хтось повинен йому сказати. «Ти єдина зможеш переконати його і заспокоїти. Будь ласка, зроби все, щоб він простив мені». Ен відчувала, що в цю мить її саму потрібно заспокоювати. Проте, скрушно усвідомлюючи свою відповідальність за такий перебіг подій, дала обіцянку Дові. «Звісно, він буде жахливий. Просто жахливий», – мовила Дові. «Але він тебе не вп'є». Ох, Ен, ти не знаєш, не уявляєш, як безпечно тепер мені з Джарвісом. Доки Ен повернулася додому, Ребека Д'ю дійшла до того стану, коли мусила задовольнити свою цікавість або здуріти. У нічній сорочці та фланелевій пов'язці на голові вона рушила слідом за Ен у башту, де і вислухала всю історію. Оце, мабуть, і є справжнє життя, саркастично мовила вона. Але я тішуся, що Франкін Вескот дістав по заслузі, та і пані Макомбар зрадіє, хоч я вам не застрю, ви мусите нести йому цю прикрузвістку. Він лютуватиме і, напевно, вам нагробіянить. Ох, пане Шерлі, на вашому місці я нині і по вікни склепила б. Навряд чи це буде приємна зустріч, сумовито згодилася Ен. Наступного вечора Ен помандрувала до в'язового гаю, бредучи сонною околицею. Оповитою листопадовим туманом, і тривога гнітила все її єство, доручення не випадало назвати приємним. Звісно, як сказала Дові, Франкін Вескут її не вп'є. Ен і не боялася фізичного насильства, хоч, коли все, що про нього казали, було правдою, він міг чимсь у неї пожбурити. Чи буде його душити гнів? Ен іще ніколи не бачила людей, котрих душить гнів. Та це видовище їй уявлялося доволі огидним. Проте, ймовірно, він удасться до своєї сумнозвісної, в'їдливої іронії. Котра лякала Н у будь-кого, байдуже, чоловіка чи жінки. Вона завжди боляче ранила її, лишаючи на серці пухарі, що пекли і саднили ще багато місяців по тому. Тітонька Джеймсіна казала, «Ніколи, якщо тільки можна цього уникнути, не принось нікому сумних звісток» міркувала Ен. І вона, як завжди, мала слушність. Ну от, я й прийшла. В'язовий гай був старим будинком із башточками на кожному розі і круглим куполом посеред даху. На горішній сходинці попід вхідними дверима лежав бульдог. Вони, коли вже вчепляться, то не відпустять, пригадала собі Ен. Чи не краще їй піти до бічних дверей? Та невдовзі думка про те, що Франклін вескот, можливо, спостерігає за нею з вікна, підбадьорила дівчину вона не покаже йому, що боїться його собаки. Високо тримаючи голову, Ен рішуче пройшла сходами повз бульдога і подзвонила. Пес не ворухнувся. Ен глянула на нього через плече той без жодного сумніву спав. З'ясувалося, що Франкліна вескота немає, проте його чекали в будь-яку мить. Бо ж саме у цій порі прибував поїзд із Шарлотауна. Тітка Мегі провела гостю до кімнати, яку назвала бібліотекою, і лишила там. Пес прокинувся, подибав слідом за ними і олігся коло ніг Ен. Бібліотека сподобалася дівчині то була світла кімната з вицвілами, шпалерами на стінах, затишним полум'ям у каміні і ведмежими шкурами, що лежали на потертім червонім килимі. Утім, ні в книжках, ні в люльках Франклін Бескот в собі не відмовляв. Невдовзі Ен почула, як він зайшов у дім. Повісивши пальто і капелюха, він зупинився у двері бібліотеки з рішучим і насупленим виглядом. Ен пригадала, що коли побачила його вперше, він здався їй схожим на шляхетного пірата, і тепер у неї виникло достуту та самовраження. «А, це ви!» мовив він доволі непривітно. «Ну, і що ж вам треба?» Він навіть не простягнув її рукою. «Із цих двох, – подумала Енн, – пес, безперечно, чимніший. «Пане Вескот, прошу, вислухайте мене терпляче, перш ніж. Я терплячий, дуже терплячий. Продовжуйте». Енн вирішила, що з такою людиною, як Франклід Вескот, не слід ходити о коляса. «Я прийшла сказати вам, – відважно мовила вона – що дові вийшла заміж за Джарвіса Мореу. Вона замовкла в очікуванні землетрусу. Проте нічого не сталося. На ходім, засмаглім обличчя Франкліна Вескота, не здригнувся жоден м'яз. Він підійшов і сів у шкірине крісло з вигнутими ніжками навпроти Ен. Коли? запитав пан Вескот. Учора ввечері, у домі його сестри, відповіла Ен. Франкет Вескут глянув на неї світло карими очима, з-під низку навислих сивих брів. Зненецька Ен спробувала уявити його маленьким хлопчиком. Аж ось він закинув голову і зазвичкою безгучно розсміявся. «Пане Вескут, прошу вас, вибачте дові», – палко мовила Ен. Тепер, коли найгірше було сказано, вона знову могла заговорити. То була не її провина. «Закладається, що не її», – відповів Франклінд Вескот. «Чи намагався він зіронізувати?» «Ні, в усьому вона я», – просто і відчайдушно пояснила Ен. «Я порадила їй у те, вийти заміж. Я змусила її. Тож, будь ласка, пробачте її, пане Вескот». Франклінд Вескот спокійно взяв люльку і почав її натоптувати. «Якщо ви, пану Ширлі, справді змусили Сибілу втекти із Джарвісом Мороу, то зробили більше, ніж я міг би сподіватися від будь-кого. Я вже боявся, що їй на це снаги не стане. Тоді я мав би поступитися. А Боже, як ми, Вескоти, ненавидимо поступатися! Ви врятували мою репутацію, пану Шерлі, і я вам глибоко вдячний. Запала довга мовчанка, упродовж якої Франкліт Вескот натоптував люльку і із лукавим вогником в очах поглядав на Ен. Вона ж геть розгубилася – і не знала, що сказати. «Напевне, – мовив він, – ви прийшли сюди, тремтячи від жаху, що мусите нести мені цю страхідливу звістку». «Так, – дещо уривчасто сказала Енн». Вескот безгучно розсміявся. «Дарма ви боялися. Ви не могли принести мені кращої звістки, ніж ця. Бачте, я обрав Джарвіса Мору для Сибіли, ще коли вони були дітьми. Щойно інші хлопці залицялися до неї, я проганяв їх. Тоді Джарвіс і звернув на неї увагу. От він покаже старому. Але за ним так облівали всі дівчата, що я ледь міг повірити у свою надзвичайну удачу, коли він щиро закохався в Сибілу. І я розробив план. Я ж сім'ю Моро знаю як свої п'ять пальців. Ви не знаєте, вони хороші люди. Та їхні чоловіки не хочуть того, що можуть отримати легко». Натомість рішуче прагнуть здобути те, що, як їм кажуть, не для них. Вони завжди діють навспак. Джарвісів батько розбив серця трьох дівчат. Лиш тому, що їхні сім'ї віддавали їх за нього з руками і ногами. І у випадку із Джарвісом я знав, як воно буде. Сибіла в нього безтямно закохається, і швидко йому набридне. Я знав, що він втратить до неї цікавість, якщо її буде надто легко здобути. Тож я заборонив йому приходити, а Сибілі розмовляти з ним. І загалом бездоганно виконав роль суворого батька. Кажуть про чарівливу привабу того, що досі не впіймано. Та це ніщо, поряд із привабою того, що впіймати не можна. Усе йшло згідно з моїм планом. Але заважала нерішучість Сибіли. Вона мила дівчинка, хоч і справді геть нерішуча. Я вже думав був, що їй не стане духу вийти за нього проти моєї волі. Ну а тепер, люба паночко, ви вже віддихалися. Тож розкажіть мені все. На допомогу Н знову прийшло її почуття гумору. Вона ніколи не втрачала нагоди посміятися, хай навіть із себе самої. Раптом Н відчула, мовби дуже добре знає пана Вескуте. Він слухав її мовчки, смачно пахкаючи люлькою. А коли Ен закінчила свою оповідь, утішено кивнув. Виходить, я завдячую вам навіть більше, ніж думав. Вона ні за що не наважила себе утекти, якби не ви. А Джарвіс Моуро не дозволив би себе дорити вдруге. Я їхню кров добре знаю. Ох, на які тонкі нитки все висіло. Я ваш покірний слуга до кінця моїх днів. А ви просто молодчина, що прийшли сюди, наслухавши чуток про мою вдачу адже вам стільки всього розповідали, а геш?» Ен Больдох Бульдог примостив голову їй на коліна і лежав із насолодою похропуючи. «Усі запевняли, що ви гнівливий, дратівливий та злостивий», відверто проказала вона. «Певно, вам казали, що я тиран, замордував свою дружину і всю свою сім'ю тримаю в залізних лабетах?» «Так, але я не приймала це слів віру, пане Вескот. Я розуміла, що дові не могла б так любити вас, як вона любить, якби ви були справді такий поганий, яким змоглюють вас чутки Розумниця, моя дружина була щасливою жінкою, пану Шерлі А коли стара пані Макомбар вам скаже, наче б я звів Молі в могилу, вилайте її за мене Даруйте такі грубощі, Молі була вродлива, гарніша засібіло Яка білорожева шкіра, золотисто-каштанові коси, мерехтливі сині очі вона була найгарнішою жінкою в Саммерсейді. Звісно, я не допустив би, щоб хтось прийшов до нашої церкви із дружиною, вродливішою, ніж моя. Я порядкував у домі, як годиться чоловікові, але тираном не був. А вже ще часом дратувався, проте Молі звикла до цього, ти вже і не зважала. Кожен має право зрідка посваритися із дружиною, хіба не так? Жінкам набридають одноманітні чоловіки. Та ще після кожної сварки – я дарував їй кольє, чи каблучку чи іншу прикрасу. Жодна жінка в Саммерсайді не мала розкішніших коштовностей, треба витягти їх і віддати себе. Ен лукаво всміхнулася. А як же поеми Мільтона? Поеми Мільтона? Он ви про що. То був не Мільтон, а Теннісон. Я шаную Мільтона, та Альфреда не зношу. Надто вже він солодкавий. Ті два останні рідки Еноха Ардена. Так мене розлютили, що я ж бурну книжку у вікно, але на завтра підняв, через пісню сурмача. Тому, хто написав це, я пробачив би що завгодно, і не кидав я її в ставок Джорджа Кларка. Туди я кину вишивання пане Прауті ви вже йдете? Лишіться. І повечеріте з нещасним стариганем, котрий зостався сам на світі, без єдиної доньки. Даруйте, пане Вескот, але я не можу. Має бути присутня на шкільній учительській нараді. Ну та все одно, ми що зустрінемося, коли повернеться Сибіла. Я ж муситиму влаштувати вечірку на честь молодят. Боже, який тягар ви зняли з моєї душі. Ви не уявляєте, яка нестерпна мені була сама думка про те, що доведеться поступитися і сказати «вона твоя». Тепер же мені тільки і треба, що вдати, ніби я вбитий горем примирився з непоправним» і згоден пробачити її задля пам'яті її сердечної матері. Я все зроблю якнайкраще. найкраще. Джарвіс, ні про що не здогадається. І ви нікому не розказуйте. Не буду, пообіцяла Ен. Франклінд Вескот чемно привів її до дверей, бо сів і заскавулів її у слід. На порозі Франклінд Вескот витяг з рота люльку і легенько постукав нею Ен по плечі. «Завжди пам'ятайте», – серйозно проказав він, – що є безліч способів здерти шкуру з кицьки. Можна зробити це так, що вона і не здогадається. Моє шанування, рибець, д'ю. Мила стара кицька, якщо не гладити її проти шерсті. І дякую вам. Дякую. Додому Енн верталася в теплій надвечірній тиші. Туман розвіявся, вітер перемінився. А блідо-зелений колір неба обіцяв приморозки. «Люди казали, що я не знаю Франкліна Вескута», – міркувала Ен. «Так, це правда. Я його не знала. Але і вони теж». «Як він це прийняв?» – умирала від цікавості Ребека Д'ю. Весь час вона сиділа, мов, на голках. «Зрештою, не так і погано», – довірливо мовила Ен. «Я думаю, що з часу він пробачить дові. Я ще в житті не зустрічала нікого, хто міг би так умовляти людей, як ви, пану Шерлі», – захоплено відповіла Ребека Д'ю. Ото От ви вже вмієте з ними раду давати?» Уранці діло розпочав, надвечір завершив. І поринув у сон, що так налегко заслужив. Утомлено процитувала згодом Ен, вилазячи драбинкою на своє високе ліжко. «Та хай тільки хтось іще попросить моєї поради щодо втечі із женихом». Уривок із листа до Гілберта. «Мене запросили на вечерю, завтра в однієї самерсайдської дами. Я знаю, ти не повіриш, Гілберте, коли я скажу, що її прізвище Томгалон. Панна Мінерва Томгалон. Ти напевно подумаєш, що я забагато читала Дікенса. Коханий, хіба ти не радий, що твоє прізвище Блайт? Я нізащо не змогла б вийти за тебе, якби ти був Томгалон. Уяви собі, Ен Томгалон. Ні, це неможливо уявити. Найвища честь у Саммерсайді це запрошення в дім Томгалонів. Іншої назви він не має. Усі ці в'язові каштанові гаї – ні, це не для Томгалонів. Схоже, що колись статечньою королівською родиною були саме вони. Порігли поряд із ними не більш, ніж бльді тіні. Але тепер із усіх шести поколінь Томгалонів лишилася в живих тільки панна Мінерва. Вона живе самотою у велетенській домі на Квін-стріт. Домі з височеними димарями, зеленими віконцями та відражними шибками. Таких шип немає більш ні в кого в Саммерсейді. Місце в її будинку стане для чотирьох сімей. Та живуть у ньому лише вона сама, коховарка і покоївка. Він охайний і доглянутий. Але щоразу, проминаючи його, я думаю, що цей дім покинули життя. Пана Мінерва майже ніде не буває. Окрім англіканської церкви. Я познайомилася з нею щойно кілька тижнів тому, коли вона прийшла на збори вчителів та опікунів і передала в дарунок школі цінну бібліотеку свого батька. Вигляд у неї саме такий, як личить Мінерві Томгалон. Вона висока і сухурлява, з видовженим та вузьким блідим обличчям, довгим та вузьким носом і ротом. Усе це звучить не надто привабливо. Втім, Мінерва Томгалон – показна літня жінка шляхетної зовнішності і вдягається розкішно хоч і дещо старомотно. Замолодо, як то каже Ребека Д'ю, вона була дуже гарна, а очі в неї дотепер сяють вогнем та іскорками. Слів їй не бракує. Я в житті не зустрічала нікого, хто виголошував би промову з таким задоволенням, як вона. Пана Мінерва була зі мною надзвичайно люб'язна. а вчора я одержала від неї офіційну записку із запрошенням на вечерю. Я розповіла про це Ребекці Д'ю, Очі в якої від подиву укруглилися так, ніби мене запросила до Букінгемського палацу. "Це велика честь бути запрошеною в дім галонів, благоволійно сказала вона. "Я ніколи і не чула, щоб пана Мінерва просила до себе директора школи, хоча досі то були самі чоловіки, і цього робити не годилося". Надіїся, вона баз до смерті не забалакає пана Шерлі. галоне зі своїх гостей завжди всю душу балачками виймали». Усі хотіли бути в центрі уваги. Подейкують, що пана Мінерва і живе тепер геть самотня тому, що в її віці вже не може задавати тон поміж громади, а грати другорядну роль не хоче. «Що ви вдягнете, пана Шерлі? Я уявляю вас окремові шовкові сукні та чорні палерині. Це буде так вишукано? Боюся, чи не занадто вишукано для спокійної вечері в гостях», – відповіла я. «Я думаю, пані Мінерві сподобається». Усі томгалони любили, щоб їхні гості були гарно обрані. Дід пане Мінерви якось навіть був захряснув двері, просто перед носом дами, запрошеної на бал, бо її сукня здалася йому недостатньо розкішною для дому томгалонів. Та я, мабуть, усе одно надіну сукню із зеленого серпанку, тож нехай духи томгалонів удовольняться цим. «Гілберте, я хочу зізнатися тобі в тому, що зробила минулого тижня». «Ти, мабуть, скажеш, що я знову пхаю носа в чужі справи. Та я мусила зробити, бодай, щось. Наступної осені я вже не житиму в Саммерсайді, і мене гнітить сама думка про те, що доведеться покинути Елізабет на ласку цих двох бабер, котрі її не люблять, і щороку стають лише дошкольніші і упертіші. Яке дівоцтво чекає на неї в тому старому темному домі?» «Цікаво», – самовито сказала вона мені днями. Як би то було, жити з бабусею, якої не боїшся. Тож ось що я зробила. Написала її батькові. Він живе в Парижі. І я не знала його адреси, проте Ребека Дю колись чула і запам'ятала назву підприємства, філією якого він там керує. І я відправила лист на адресу фірми. Я писала якому атактовніше. Та все ж чітко дала зрозуміти, що він мусить забрати її. Я написала, як розпачливо Елізабет чекає на нього і мріє, що він повернеться, і що пані Кембл надто вимоглива і сувора з нею. Можливо, із цього не буде жодного результату. Але якби я не написала, то довіку мучилася б усвідомленням, що мусила це зробити. Це спало мені на думку після того, як одного дня Елізабет надзвичайно серйозно розповіла, що написала Богові листа із проханням зробити так, щоб тато приїхав і полюбив її. Вона сказала, що, вертаючись зі школи, зупинилася посеред невеличкої віддаленої ділянки і прочитала його в голос, дивлячись у небо. Я знала, що вона отнула якесь здиваство, бо стара панна Прауті, яка спостерігала за нею, розповіла мені про це наступного ж дня, коли прийшла шити до вдів. Вона вважає, буцім Елізабет стала геть чудна, коли вже так із небом розмовляє». Коли я запитала про це в самої Елізапет, вона відповіла. «Я думала, що, може, Бог радше зверне увагу на лист, ніж на молитву. Я так довго молилася, та він, напевне, забагато молитв дістає. Того ж вечора я написала її батькові. А наостанок я розповім тобі про Димка». Діденька Кейт уже віддавна казала, що хоче підшукати йому інших хазяїв. Бо ж Ребека Дью увесь час нарікає на нього – і це стає, що далі важче зносити. А якось надвечір, коли я повернулася зі школи, димка ніде не було. Тітонька Четі сказала, що вони віддали його пані Едмонс, котра живе на протилежному кінці Саммерсайда. Я засмутилася. бо ж із димком такі добрі друзі. Зате, мовила я собі, Ребекка Д'ю тепер буде щаслива. Ребекка Д'ю не було вдома цілий день. Вона поїхала в село, допомогти якійсь родичці плести килимки. Надвечір Ребека повернулася, і ніхто нічого їй не сказав. Та згодом, коли вона вийшла на ганок, щоб покликати Демка додому, тітонька Кейт спокійно застерегла. «Не треба кликати кута Ребеко. його тут немає. Ми знайшли для нього інший дім. Більше він вам не дошколятиме. Якби Ребека Дю могла збліднути, то неодмінно зблідла б. «Немає?» «Ви знайшли для нього дім?» «Боже милий!» «Та хіба ж його дім не тут?» Ми віддали його пані Едмонс. Їй було самотньо, відколи донька вийшла заміж. То ми подумали, що гарний котик її розрадить. Ребека зайшла в дім і хряснула дверима. Усій її поставі прийняла людь. «Це була остання крапля», – вигукнула вона. Виглядала, що це справді так. «Я вперше бачила, щоб Ребека Дью. Вирагала такі блискавки Я звільняюся від вас наприкінці місяця, пані Макомбар Чи й раніше, коли вас все влаштує Але Ребеко Спантолично пробормотіла тітенька Кейт Я не розумію Ви ж ніколи не любили Демка. Щойно тиждень тому ви сказали О, так, ощипливо відрубала Ребеко Звинувачуйте мене Не зважайте на моє почуття Цей бідолашний милий кіт Я гляділа і пестила його І ночами вставала Щоби впустити в дім. А тепер сердего віддають за моєю спиною, навіть без такої дрібнички, як із вашого дозволу. І кому? Джейн Ейнмонс, котра ні кавалка печінку йому не купить. Хай би сердешна тварина і померла з голоду. Єдине моє товариство на кухні. Але, Ребеко, ви завжди. О, так, пані Макомбер, не давайте мені і слова мовити. Я виростила цього котика, я дбала про його фізичне і духовне здоров'я. І все для чого? Щоб Джейн Едмонс отримала собі чемного кота і не нудьгувала? Ну, може, вона і стоятиме, як я озимку на дворі годинами, закликаючи цього кота додому, щоб він там не замерз. Хоч і сумніваюся. Я дуже в цьому сумніваюся. Що ж, пані Макомбер? Надіюся, вас не ятритиме сумління наступного разу, коли термометр покаже градусів 10. Я повік не склеплю. Та хіба це має значення для когось? Ребеко, ви лише...» «Ні, пані Макомбер, я вам не хрубак і не ганчірка. Що ж, я засвоїла урок. Цінний урок. Ніколи більше я не даруватиму сердечного тепла жодній тварині будь-якого роду. Якби ж, то ви зробили це відверто і чесно. Але потай від мене. Так зневажити мене. Я ніколи не чула ні про що настільки нице. Та хто я така, щоб сподіватися, що хтось на мене зглянеться?» Ребеко, Овіччяє, мовила тітенька Кейт. «Якщо ви так хочете, ми заберемо димка назад». «Що ж ви раніше про це не сказали?» – скрикнула Ребека Дью. «Хоч я й сумніваюся. Джейн Едмондс, напевно, вчепилася в нього. Хіба вона погодиться його віддати?» «Я думаю, вона погодиться», – відповіла тітенька Кейт, що геть розтанула, мов сніг під літнім сонцем. «А якщо він повернеться, ви ж не покинете нас, правда, Ребеко? «Я подумаю про це» зрунала Ребека Дьо з виглядом людини, котра йде на величезну поступку. «Назавтра тітонька Четі принесла Димка додому, закритому кошику. Я зауважила погляд, яким вона обмінялася з тітенькою Кейт, коли Ребекка віднесла кота на кухню, причинивши за собою двері. Цікаво!» Невже це все ретельно спланували вдови з допомогою Джейн Едмонс? Відтоді Ребекка ні разу не поскаржилася на Димка. А коли вона виходить кликати його додому, у голосі її лунає перемога. Мов би вона хоче заявити всьому Самерсайду, що Демко знову там, де мусить бути, а їй у котре вдалося взяти гору над Удовами. Темного і вітряного березневого вечора, коли навіть хмари линули в небі стрімко, не би колись поспішали, Ен плавно піднімалася трьома прогонами низьких широких сходів оба яких стриміли масивні кам'яні урни і ще масивніші кам'яні леви до порадних дверей дому томгалонів. Зазвичай, коли Ен минала його потемки, він був хмурий та понурий, і лише в одному-двох його вікнах блескотіли тьм'яні вогники. Тепер же він сяє в Зосібіч. Навіть у флігелях з обох боків дому світилося так, Наче панна Мінерва приймала у себе в гостях ціле місто. Ен знітилася, споглядаючи таку ілюмінацію на свою честь, і вже пошкодувала, що не вбрала кремового платя. Утім, їй пригарно личила і сукня, і зеленого серпанку. Вочевидь, такої думки була і пана Мінерва, яка поводилася з гостею напрочуд сердечно. Сама пана Мінерва була велична, мов королева, у чорній оксамитові сукні з діамантовим гребенем у пишному темному ледь сливоватому волосі та важкою брошкою, що являла собою камею в довгім пасмі з голови котрогось із спокійних домгалонів. І хоч усе вбрання її було дещо старомодне, пана Мінерва трималася в ньому з такою гідністю, що воно, мов королівські шати, здавалося неприналежним до жодної епохи. Ласкаво прошу, в Дімтом Галонів моя люба, сказала вона, простягаючи кощаву руку, так само щедро всипану діамантами. Я дуже рада вітати вас тут. Я. Колись Дімтом Галонів завжди був в юності і краси. Ми влаштовували тут вечірки і приймали безліч знаменитостей, розповідала пана Мінерва, ведучи Ен до стрімких широких сходів бляклим, червоним оксамитовим килимом. Але тепер усе змінилося. У мене зрідка бувають гості. Я – останній з томгалонів. Можливо, це і на краще. Бачите, моя люба, на нашій родині лежить прокляття. Останнє слово пана Мінерва вимовила таким похмурим, таємничо жаским тоном, що Ен здригнулася Прокляття родини томгалонів. Оце назва для оповідання. Це сходи, з яких упав і зламав собі шию мій прадід Томгалон під час вечірки із нагоди переїзду в новий дім. Цей будинок був освячений людською кров'ю. Він упав отам. Пана Мінерва так драматично вказала довгим білим пальцем на тигрову шкуру в передпокої, що Ен майже побачила, як на ній умирає прадід Томгалон, не знаючи, що відповісти вона обмежилася хіба незначущим вигуком ох. Пана Мінерва повела енкоридором, де на стінах висіли портрети й фотографії колись вродливих і живих мешканців її будинку. А в шибі наприкінці мерехтів славетний вітраж до просторої та вишуканої кімнати для гостей. Високе горіхове ліжко з велетенською спинкою було вкрите такою розкішною, Шовковою ковдрою, що покласти на неї пальто і капелюха, здавалося енсвятотатством. «У вас такі гарні коси, моя Люба», – захоплено мовила пана Мінерва. «Мені завжди подобалися руді коси. У моєї тітки Лідії були такі. Єдина руда з між усіх галонів. Якось вона розчісувалася в північній спальні і підпалила їх від свічки. Охоплена полум'ям, вона із криком кинулася вниз до передпокою». «Усе це через прокляття, моя Люба, усе через прокляття!» Вона... Ні, вона не померла від опіків, але втратила всю свою вроду. Тітка Лідія була дуже вродлива і марнославна. Відтоді, і аж до смерті, вона не виходила з дому, та ще звеліла поховати себе в закритій троні, щоб ніхто не бачив її пошрамованого лиця. «Чи не хочете ви, моя Люба, сісти тут і зняти калоші?» Це дуже зручне крісло. У ньому померла моя сестра, коли її нагла кров залила. Вона була вдовою і знов оселилася тут по смерті чоловіка. Її дочка загинула на нашій кухні, перекинувши на себе казан із окропом. Трагічна смерть для дитини, чи не так? Ох, це... Так ми принаймні знали, як вона померла. А от моя єдинокровна тітка Еліза... Тобто, вона була б моєю тіткою, якби жила. Та просто зникла, коли їй було шість років. Ніхто так і не дізнався, що з нею сталося. Але, звісно, її шукали всюди, проте жодних слідів не знайшли. Пішла чутка, що це її мати, мачуха моєї матері. Зазнала такий спосіб кари за жорстоке ставлення до сироти, небоги мого діда, яка теж тут русла. Якось одного спокотного літнього дня вона замкнула дівчинку кумірчині на горищі. А коли відімкнула, дитина вже лежала мертва. Подейкували, буцем зникнення рідної дитини стало їй відплатою за це. Та я вважаю, що вся річ у нашому прокляті. Хто ж міг? Який високий підйом у вас, моя Люба. Моїм підйомом колись теж захоплювалися. Казали, що під ним міг пройти струмінь води. Це свідчить, про аристократичне походження. Пана Мінерва скромно відхилила оксамитову спідницю і продемонструвала, поза сумнівом, усе ще дуже гарну і витинчену ніжку. А вже ж! Чи не хотіли б ви, моя Люба, оглянути перед дім? Свого часу він був гордістю Саммерсайда. Тепер у ньому Лебонь все здається старомодним, хоч і дещо цікаве тут лишилося. Ота шпага над сходами – Належала моєму прапрадіду, що був офіцером Британської армії, і дістав шмат землі на острові принца Едварда, як винагороду за вірну службу. Він ніколи тут не жив. Та моя прапрабаба мешкала в цім домі кілька тижнів. Вона недовго прожила після трагічної загибелі власного сина. Пана Мінерва безжально провела Ен по всьому велетенському домі, по всіх його незлічених квадратних кімнатах, Бальні залі, оранжереї, більярдній, трьох вітальнях, їдальні, численних спальнях і величезнім піддаші. Усі вони були розкішні і гнітючо темні. Це мої дядьки, Рональд і Рубен, указала пана Мінерва на портрети двох шляхетних джентльменів, що сердито зиркали один на одного із протилежних буків каміна. Вони були близнюками і ненавиділи один одного все життя ще від народження. Дім здригався від їхніх сварок. Це отроїло існування їхньої матері. А коли вони востаннє посварилися, отут у цій кімнаті, під час грози, Рубена вбила плескавка. Рональд після цього вже не оклигав. Відтоді його переслідував братів привид. Його дружина, натхненно постилися в спогади пана Мінерва, проковтнула свою обручку. Як назви? Рональд казав, що з її боку то була страшна недбалість. Він навіть не схотів нічого вдіяти, хоч можна було б негайно дати їй плювотне. Обручка зникла безслідно, а в неї все життя зійшло нівець. Вона завжди почувалася такою незаміжньою без обручки. «Яка гарна!» «Так, це моя тітка Емілія». «Не рідна тітка, звісно, а дружина дядька Олександра». Її всі любили, за янгольський вигляд. Та вона отруїла чоловіка тушкованими грибами – власне кажучи, поганками. Ми завжди вдавалися, що то була трагічна випадковість. Адже вбивство в родині – це така брудна річ, але всі знали правду. А вже ж вона не хотіла за нього виходити. Юна, весела дівчина, а він був для неї застарий. Травень і грудень, моя люба, але тошкованих поганок це не виправдовує. Вона і сама невдовзі після того змарніла. Їх поховали разом у Шарлотауні, Усі галони поховані в Шарлотеоні. А це моя тітка Лоїза. Вона випала настоянку опію. Лікар промив їй шлунок і врятував життя. Проте ми всі відчували, що більше не зможемо їй довіряти. І коли вона згодом померла, цілком пристойною смертю, від запалення легень, уся родина зітхнула з полегкістю. Щоправда, дехто з нас її не винуватив. Бачите, моя Люба, її відшмагав чоловік. Відшмагав Саме так Є речі, яких джентльмен не повинен собі дозволяти І одна з них Це підняти руку на дружину Можна штурхнути її Але ні за що не бити Хотіла б я Поважно мовила пана Мінерва Уздріти чоловіка Що не б підняти руку на мене Ен відчула, що теж хотіла б узріти такого У цю мить вона збагнула Що будь-яка уява має межі Жоден політ фантазії не статен був показати їй чоловіка, що підняв би руку на пану Мінерву Томгалон. Це бальна зала. Звісно, тепер вона не використовується. Та колись тут відбувалися численні бали. Славетні бали Томгалонів. На них з'їжджалися гості з усього острова. Ця люстра коштувала моєму батькові 500 доларів. Його тітка Пейшенс померла тут під час танцю, он у тім кутку. Вона гірко побивалася за женихом, що обманув її. Не розумію, для чого потрібно так перейматися чоловіками? Вони, підсумувала пане Мінерва, дивлячись на фотографії свого батька, його настовбурчені бакенбарди та орлений ніс, завжди здавалися мені геть банальними створіннями. Їдальня була найгірша за інші кімнати в будинку.